Вибухові речовини Вибухові речовини – хімічні сполуки чи суміші, Порох і динаміт, здатні під впливом удару чи тепла здійснювати вибух. Команди із знесення будівель використовують вибухові речовини для руйнування старих споруд. У гірничій справі використовують вибухівку для руйнування скель і прокладання тунелів у горах. У фейерверках вибухові речовини служать для світло-шумо-димових ефектів. Ударна хвиля При вивільненні енергії вибухові речовини нагрівають навколишнє повітря. Горючі матеріали, наприклад, бензин чи вугілля, вивільняють енергію повільно. А вибухові речовини здійснюються практично миттєво. Нагріваючись, навколишнє повітря розширюється створюючи ударну хвилю, яка стрімко рухається і руйнує все на своєму шляху. Порох Порох – найдревніша з вибухових речовин, винайдена китайцями понад 1400 років тому. Основними його складовими є деревне вугілля, сірка і селітра. Порох використовується у фейерверках і в наш час. Безпечна детонація Руйнівна сила вибухових речовин дуже велика, тому необхідно, щоб люди могли керувати вибухом. Коли в 1846 році відкрили нітрогліцерин, сполуку вуглецю, водню, азоту і кисню, використовувати його було дуже небезпечно, оскільки він детонує, вибухає при найменшому струсі. Цю проблему розв'язав у 1854 році інженер Петрушевський створивши перший динаміт, безпечну вибухівку. Однак, частину відкриття приписують шведському вченому Альфредові Нобелю, який у 1867 році запропонував зміix зразок динаміту, додавши до нітрогліцерину кизельгур. У наші дні динаміт широко використовується для вибухових робіт. Ілюстрації. Як повалити трубу Руйнування такої високої споруди, як димова труба, за допомогою вибухівки вимагає особливого вміння і терпіння. На підготовку може піти не один день, кілограми динаміту і десятки метрів запального шнура. Підривникові необхідні висока майстерність і точність, щоб будівля впала в потрібному напрямку, не завдавши шкоди навколишнім об'єктам наприклад, старим газовим трубам. Перше. Динамітні шашки дістають із водостійкої обгортки і вставляють у детонатори. Друге. У кладці просвердлюють отвори. У них закладають динаміт. До детонаторів приєднують запальний шнур. Третє. Конструкцію труби ослаблюють, акуратно вибиваючи ряди цегли біля самої землі залишивши зигзагоподібні бетонні опори. Четверте. Завершивши підготовку, команда підривників виходить на безпечне місце і вмикає електронний запал. П'яте. Динаміт підклали так, щоб труба впала, не пошкодивши газові труби, прокладені поруч.